Озвучено книжкова хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дуже дякую за підтримку. Частина шоста. «Я досліджую стежки серця», – цілком серйозно подумала Елінор і здивувалася, що б це мало означати. Була пообідня пора, і вона сиділа на сонці на сходинках павільйону поряд з люком. Тихі стежки серця. Елінор знала, що досі бліда і стривожена, з темними колами під очима. Та сонце було теплим, над головою легенько ворушилось листя, а Люк ліниво розлігся на сходах. «Люку», — повільно почала вона, боячись видатися смішною. «Чому люди хочуть говорити одне з одним? Я маю на увазі, що вони постійно намагаються з'ясувати одне про одного». «Що ви хочете дізнатися, приміром, про мене?» Люк засміявся, а Елінор подумала. Чому б не запитати, що він хоче дізнатися про мене? Він такий самозакоханий. І теж засміялася, обернувшись до нього. Що ще я можу дізнатися про вас, крім того, що бачу? Бачу було найостаннішим зі всіх слів, які вона могла б обрати, але й найбезпечнішим. Скажіть мені щось таке, про що ніхто крім мене ніколи не дізнається. Вона хотіла б попросити щось подібне. Або ж... «Що ви можете дати мені на пам'ять про себе? Або й навіть мені ніколи не належало нічого справді важливого, то, може, ви мені в цьому допоможете?» А тоді здивувалася власним думкам. «Це дурість чи нахабство?» Талюк лише опустив очі на листок, який тримав у руках, ледь насупившись, як людина, котру цілком поглинуло розв'язання складної проблеми. Він намагається сформулювати свою відповідь так, «Щоб справити якнайкраще враження», – міркувала Елінор. «Із його слів я зрозумію, якої він про мене думки. Яким він хоче бути в моїх очах? Чи гадає, що мені вистачить і легкої містики? Чи силкуватиметься видатися особливим? Чи буде він галантним? Це буде принизливо, адже так він покаже, що знає. Галантність зачаровує мене. Чи буде загадковим, божевільним?» І як мені слід сприйняти його слова, адже я вже знаю, що це буде щось особисте, навіть якщо і неправдиве. Нехай Люк побачить мене такою, яка я є, або принаймні нехай я не відчую різниці. Нехай він буде розумним або я сліпою. Нехай краще я не знатиму, що він насправді про мене думає. Люк кинув на неї швидкий погляд і всміхнувся тією усмішкою, яка, Елінор уже знала, була примирливою. «Цікаво, чи Теодора, – подумала вона, – і ця думка була їй неприємною. Цікаво, чи Теодора знає його так само, як я?» «У мене не було матері», – сказав він, і її приголомшення було неймовірним. «То це все, що він про мене думає, це так він оцінює те, що я хочу від нього почути? Чи стану я завдяки цій його відвертості достойною ще відвертіших зізнань? Мені варто зітхнути? Щось пробурмотіти чи просто піти?» «Ніхто не любив мене тільки за те, що я рідний», – провадив Люк. «Ви ж розумієте?» «Ні, мене так легко не підловиш. Я не розумію його слів і не прийму їх в обмін на мої почуття. Цей чоловік – папуга. Я скажу, що ніколи такого не розуміла, що плаксива жалість до себе анітрохи трохи мене не зворушує. Я не виставлятиму себе дурепою, потураючи його глузуванням з мене». «Так, розумію», – сказала вона. «Я так і думав», – відповів Люк, і їй, направду, захотілося дати йому ляпаса. «Ви дуже добра людина, Нел. продовжив він, а тоді зіпсував усе додавши. «Співчутлива і чесна, о, після, коли ви повернетеся додому…» Люк замовк, а Еллюнор подумала. «Або він намагається сказати мені щось надзвичайно важливе, або потягне час до тієї миті, коли цю розмову можна буде вічливо закінчити». Люк не стане казати щось без причини, він не з тих, хто добровільно розповідає щось про себе. Чи він вважає, ніби вияв звичайної приязні, спокусить мене, і я безтямно кинуся йому на шию? А може він боїться, що я не вмію поводитися як пристойна леді? Що він знає про мене, про мої думки і почуття? Невже він жаліє мене? — Усі мандрівки закінчуються побаченням закоханих, — промовила вона. — Так, — сказав він. «Як я вже сказав, у мене не було матері. А тепер я бачу, що в усіх було те, чого бракувало мені». Люк усміхнувся. «Я страшний егоїст і завжди сподіваюся, що хтось навчить мене поводитися як слід, що хтось візьме на себе відповідальність за мене і допоможе мені подорослішати». «Він страшний егоїст», – подумала вона трохи здивована. «Єдиний чоловік, з яким я розмовляла наодинці, а я нетерпляча, бо він просто нецікава людина». «Чому б вам не подорослішати самостійно?» – запитала Елінор і замислилась. «Скільки людей, скільки жінок уже ставили йому таке запитання?» «Ви розумна!» А скільки разів він давав таку відповідь? Ця розмова переважно інтуїтивна, задоволено визнала Елінор і легідно сказала. «Ви, мабуть, дуже самотня людина. Усе, чого мені хочеться, щоб про мене дбали», – подумала вона – а замість цього я веду безглузду бесіду з егоїстичним чоловіком. Так, ви, мабуть, дуже самотня людина. Люк торкнувся її руки і знову всміхнувся. «Вам так пощастило! У вас була матір!» «Я знайшов її в бібліотеці!» – сказав Люк. «Присягаюся, що знайшов її в бібліотеці!» «Наймовірно!» – вигукнув доктор. «Погляньте!» Люк поклав чималеньку книжку на стіл і розгорнув її на титульній сторінці. Він сам її написав. Погляньте, назву написано чорнилом. Спогади присвячуються Софії Анні Лестер Крейн. Збірка для її освіти та виховання впродовж життя від її люблячого і відданого батька. Г'ю Десмонда Лестера Крейна. 21 червня 1881 року. Теодора, Елінор і доктор стали навколо столу, а люк перегорнув першу сторінку. «Бачите, його маленькій доньці належало навчитися скромності. Він явно пошматував чимало старих книжок, щоб зліпити докупи оце своє творіння. Бо мені знайомі деякі зображення, і всі вони приклеєні». «Марнославство людських досягнень», – сумовито промовив доктор. «Тільки подумайте про книжки, що їх зіпсував Гюкрейн, аби виготовити це. Ось гравюра Гої. Жахлива річ для навчання маленької дівчинки». А внизу він написав, провадив люк, під цією страшною гравюрою. «Шануй батька і матір своїх, які подарували тобі життя і узяли на себе важкий тягар вести своє дитя в невинності і праведності, сповненим страхів вузьким шляхом до вічного блаженства, щоб в кінці передати Господу її благочестиву і смиренну душу. Подумай, дочко, як радіють небеса, коли душі цих крихітних створінь відносяться вгору, не пізнавши своєї частки гріха і віроломства, і візьми собі за обов'язок залишатися такою ж чистою. «Бідолашна дитина!» – зітхнула Елінор і затимувала подих, коли люк перегорнув сторінку. Наступний моральний урок Г'ю Крейна підкреслювало кольорове зображення ями зі зміями. Ніби живі змії звивалися сторінкою, а внизу був напис друкованими літерами з позолотою. Доля роду людського – вічне прокляття. Ані сльози, ані каяття не здатні змити людських гріхів. Дочко, тримайся подалі від цього світу, аби тебе не зіпсували його хід і невдячність. Дочко, бережи себе. Далі йде пекло, сказав Люк. Слабкодухим краще не дивитися. Я, мабуть, пропущу пекло, відповіла Елінор, але ви читайте. Розумно, зауважив доктор. Ілюстрація Фокса. Одна з найменш привабливих смертей, як на мене, а втім, хто здатен осягнути діяння мучеників. Так і подивіться на це, мовив люк. Він підпалив кутик сторінки, на якій написав Дочко, якби ти хоч на мить почула крики із того нестраждання й каяття нещасних душ, приречених до вічного пекельного вогню. Якби твої очі хоч на мить обпекло багряною загравою випаленого пустища, на жаль. Несчастні грішники приречені на нескінченні муки. Дочко, щойно твій батько підніс до кутика сторінки свічку і бачив, як тонкий папір зібгався і скрутився від вогню. Зваж, дочко, що полум'я цієї свічки проти вогню пекельного, ніби піщинка проти цілої пустелі. І як цей папір горить навіть від слабкого вогню, так і твоя душа горітиме вічно у полум'ї тисячократно сильнішому. Закладаюся, він щовечора читав їй це перед сном, обізвалася Теодора. Стривайте, сказав Люк, ви ще не бачили раю. На нього можете дивитися навіть ви, Нел. Це ілюстрація Блейка. Трохи похмура, як на мене, але значно краще запекло. Слухайте свят, свят, свят. У чистому світлі небес янголи вічно славлять його і один одного. Дочко, тут я й чекатиму тебе. Який подвиг любові, мовив доктор. Скільки годин пішло лише на те, щоб усе це скомпонувати, так старанно вивести кожну літеру а золота?» От ми й дійшли до семи смертних гріхів, сказав Люк. І я підозрюю, що старий намалював їх сам. У зажерливість він вклав усю душу, зауважила Теодора. Боюся тепер у мене ніколи не буде апетиту. Це ви ще не бачили їх усміхнувся Люк. Там старий навіть перевершив себе. Мабуть, з мене уже досить цих ілюстрацій, відповіла Теодора. Я посиджу отут з Нел, а якщо ви знайдете особливо повчальну моральну настанову, яка, на вашу думку, буде мені корисною, прочитайте вголос. Ось хтивість, сказав Люк, невже така жінка могла когось спокусити? Святий Боже, прокоментував доктор, святий Боже. «Він точно малював це сам», – повторив Люк. «Для дитини?» – доктор був обурений. «Її власний альбом, зверніть увагу на гординю, викапана на Шанел». «Що?» – стрепенулась Елінор. Люк жартує, – заспокоїв її доктор. «Не дивіться, дорогенька, Люк просто дражнить вас». «Тепер Ліно ще оголосив Люк». «Заздрість», – сказав доктор. «Як бідна дитина насмілилась порушити...» «Остання сторінка, як на мене, найкраща». Тут леді кров Г'ю Крейна. Нел, хочете побачити кров Гю Крейна? Ні, красно дякую. Тео, ні, гаразд, але я наполягаю, дбаючи про вашу совість, щоб ви обидві послухали, що Г'ю Креїн пише наприкінці своєї книжки. Дочко, священні угоди скріплюються кров'ю, і я взяв із зап'ястя сік свого життя, щоб зв'язати тебе клятвою. Живи доброчесно, будь смиренною, віруй у свого Спасителя і в мене твого батька, і я присягаюся тобі, що після смерті нас чекає вічне блаженство. Дотримуйся настанов твого люблячого батька, який у смиренності душі своєї склав для тебе цю книгу. Нехай мої слабкі зусилля досягнуть своєї мети, обережуть моє дитя від пасток цього світу і безпечно приведуть в обійми батькові на небесах. І підписано. «Зі смиренною любов'ю твій батько. У цьому світі і в іншому твій творець і страж твоєї доброчесності Г'ю Крейн». Теодора здригнулась. «Він, певно, страх як тішився, підписуючи своє ім'я кров'ю. Я просто бачу, як він не регоче». «Нездорове, нездорове творіння», – мовив доктор. «Вона була ще зовсім маленька, коли її батько поїхав за кордон», – сказала Елінор. «Цікаво, чи міг він справді читати їй це». Упевнена, що читав, схилившись над колискою і випльовуючи слова, щоб вони вкоренилися в її дитячій голівці. — Г'юкрейне, — сказала Теодора, — ти був бридким дідуганом, ти збудував бридкий будинок, і якщо ти мене чуєш, де б ти там не був, я хочу сказати тобі в обличчя, я щиро сподіваюся, що ти вічно горітимеш так, як на цьому мерзенному зображенні, не маючи ні хвилини спокою. Вона обвела кімнату різким призирливим жестом, і з хвилину всі мовчали, мов би, очікуючи відповіді, а тоді жарини в каміні розсипалися з тихим тріском. Доктор глянув на годинника, а люк підвівся. Сонце вже над нокреєю. радісно промовив доктор. Теодора скрутилася калачиком біля каміна і недобре позирала на Елінор. В іншому кінці кімнати, легенько постукуючи по дошці, рухалися шахові фігури. Теодора заговорила неголосно, уїдливо. «То як запросиш його до своєї маленької квартирки, Нел, і даси йому чашку із зірками?» Елінор вдивлялась у вогонь і не відповідала. «Я була така дурна, – подумала вона. – Була така дурна. Чи вистачить там місця для двох? Чи поїде він, якщо ти його покличеш?» Немає нічого гіршого, адже я була така дурна. Хто знає, може, він мріяв про маленький будиночок, менший, звісно, задім на пагорбі. І, може, він перебереться до тебе. Дурепа, жалюгідна дурепа. Твої білі фіранки, твої маленькі кам'яні леви. Елінор глянула на неї майже легідно. Але я мала приїхати, сказала вона і підвелася, прямуючи до виходу. Не чула здивованих голосів за спиною. Не бачила, куди і чому йшла, навпомоцки добрела до парадних дверей і вийшла в теплу ніч. «Я мала приїхати», — повторила Елінор зовнішньому світу. Страх і провина, брат і сестра. Теодора наздогнала її на галявині. Мовчки роздратовані та ображені, вони разом вийшли з дому на пагорбі і брели пліч-опліч, жаліючи одна одну. Коли людина сердита або сміється, або налякана, або ревнує, вона рішуче йде на крайнощі, на які зазвичай не здатна. Ані Теодора, ані Елінор навіть на хвилину не подумали про те, що відходити далеко від дому на пагорбі після смерку – не дуже гарна ідея. Обом відчай щіптував, що їм конче необхідно заховатися в темряві. І щільно закутані у вразливий, нестерпний плащ із люті, вони вперто йшли поруч, болісно відчуваючи присутність одна одної, і жодна не хотіла починати розмову. Урешті Елінор таки озвалась першою. Вона вдарилася ногою об камінь і намагалась гордо вдавати, що навіть не помітила цього, але через хвилину, відчуваючи біль, напруженим голосом силкуючись зберігати спокій, сказала. «Не розумію, чому ти вирішила, ніби можеш втручатися в мої справи», вона говорила формально, щоб уникнути зустрічних звинувачень чи незаслужених докорів. Хіба вони одна одній не чужі? Чи вони кузини? Мої вчинки тебе ані трохи не стосуються. Твоя правда, похмуро відповіла Теодоре. Твої вчинки ані трохи мене не стосуються. Ми по різні боки огорожі, подумала Елінор. Але я теж маю право жити, і я змарнувала з люком годину біля павільйону, намагаючись це довести. Я забила ногу, сказала вона. Мені шкода. Голос Теодори звучав, на правду, співчутливо. «Ти ж знаєш, яка він тварюка!» Вона помовчила, а тоді додала з ноткою задоволення. «Розпусник!» «Та мені байдуже, який він, а оскільки вони сварилися, суто по-жіночому додала. Значить, тобі не байдуже!» «Не можна, щоб це зійшло йому з рук», сказала Теодора. «Що зійшло з рук?» – витончено запитала Елінор. «Ти виставляєш себе на посміховисько», – відповіла Теодора. «А, може, ні? Чи ти не переживеш, якщо цього разу помиляєшся?» Голос Теодори був утомлений, в'їдливий. Якщо я помиляюся, сказала вона, то радітиму за тебе всім серцем, хоч ти й дурненька. Хіба ти не могла сказати щось інше? Вони йшли стежкою до струмке. У темряві їхні ноги відчували, що спускалися, і кожна потай звинувачувала іншу, що та навмисно вибрала дорогу, якою вони раніше приходили сюди щасливими. Хай там як, мовила Елінор розсудливим тоном. Тобі однаково байдуже, чим би все не закінчилося? Що тобі до того, чи виставлю я себе на посміховисько? Теодора хвилину мовчала, простуючи в темряві, а Елінор раптово бо чому впевнено відчула, що та невидимо простягнула їй руку. Тео, ніяково сказала Елінор. Я не дуже вмію говорити з людьми. Теодора засміялась. А що ти взагалі вмієш? запитала вона утікати? Нічого непоправного ще не було сказано, але вони вже майже дійшли до межі. Обидві обережно ступали краєм прірви, і щойно вимовивши те питання, яке питання ти мене любиш, годі було дати на нього відповідь чи забути його. Елінор і Теодора йшли повільно, замислено. Стежка під їхніми ногами спускалася, а вони трималися її, ступаючи пліч-опліч, зближені очікуванням. Тепер, коли обидві облишили свої вдавання і вагання, їм залишалося терпляче чекати того, що мало статися. Кожна знала майже напевне, про що інша думала і що хотіла сказати. Кожна ледь не плакала від жалю до іншої. Обидві водночас відчули, як змінилася стежка, і водночас зрозуміли, що інша відчуває те саме. Теодора взяла Елінор за руку, боячись зупинитися, і вони повільно простували далі, Близенько одна до одної, а стежка перед ними ширшила, темніла і звивалася. Елінор затимувала подих, і Теодора стиснула її руку, просячи мовчати. Безмовні дерева обабічних струсили темний колір і зблідли, зробилися білими і напівпрозорими, якимись примарними на тлі чорного неба. Трава була безбарвною, стежка – широкою і темною. І більше нічого не було. Елінор стукотіла зубами, а від страху її ледь не вивертало. Долоня тремтіла в руці Теодори, яка стискала її ніби лещатами, а кожен повільний крок відчувався як зусилля волі, як цілеспрямоване завзяття, з яким вона переставляла одну ногу за другою, наче то був єдиний розумний вибір. Від пронизливої чорноти дороги і тремтливої білості дерев очі наповнилися пекучими слізьми. А в голові Елінор чітко постали слова, охоплені полум'ям. «Тепер мені справді страшно». Вони йшли далі. Стежка бігла попереду, обабіщ тягнулися білі дерева, а над ними нависало чорне в'язке небо. Їхні ноги мерехтіли, торкаючись стежки. Рука Теодори була бліда і напівпрозора. Трохи далі стежка круто повертала і зникала з огляду, а Елінор і Теодора... Продовжували повільно йти, ступаючи обережно, бо то була єдина фізична дія, на яку вони ще були спроможні, останнє, що не давало їм остаточно розчинитися в жахливій чорноті, білості й зловісному примарному сяйві. «Тепер мені по-справжньому страшно», – подумала Елінор вогненними словами. Ніби не своїм тілом вона продовжувала відчувати долоню Теодори у своїй, але Теодора була десь далеко – Наче в іншому місці, замість людського тепла, пронизливий холод. Тепер мені по-справжньому страшно. Елінор переставляла одну ногу за другою, тремтіла, торкаючись стежки, тремтіла від незбагненного холоду. Їм відкрився наступний відтинок стежки. Можливо, вона вела їх кудись навмисно, бо вони не могли самостійно зійти з неї на згубну білість трави. Стежка звивалася, темна й мерехтлива, а вони йшли. Рука Теодори напружилась. Елінор затамувала подих і легенько зойкнула. Попереду щось ворухнулося, щось біліше за дерева. Воно заманювало їх? Спостерігало, зникаючи серед стовбурів? Невже щось ворухнулося біля них, майже нечутне в нічній тиші? Невже хтось ступав поряд невидимий білою травою? Де вони? Стежка вивела їх до своєї мети і розчинилася під ногами. Елінор з Теодорою дивилися на сад засліплені сонячним світлом і розмаїттям кольорів. Неймовірно, але там на траві якісь люди влаштували пікнік. Вони чули дитячий сміх, ласкаві-веселі голоси батька і матері. Трава була густа і соковито-зелена, поцяткована червоними, помаранчевими і жовтими квітами. Небо сяїло золотом і блакиттю, а одягнена в червоний светрик дитина заливалася дзвінким сміхом і качалась разом із цуциком у траві. Матір, усміхаючись, потягнулася до тарілки з різнобарвними фруктами на розстеленій картатій скатертині. Аж раптом Теодора закричала. «Не озирайся!» Від страху її голос зірвався на вереск. «Не озирайся! Не озирайся! Біжи!» Елінор побігла, сама не розуміючи чому, і подумала, що зачепиться ногою за картату скатертину. Вона боялася спіткнутися через цуценя. Вони бігли садом але там не було нічого, крім бур'янів, які чорніли в темноті. Теодора, не припиняючи кричати, продерлася крізь кущі, на місці яких мали бути клумби, і схлипнула, наштовхнувшись на камені, що стриміли із землі. І щось схоже на розбиту чашку. Невдовзі вони вже били кулаками і шкрябали нігтями повитий темними лозами білий мур, кричали і благали впустити їх, доки ржаві залізні ворота не піддалися. Хапаючи ротом повітря і дивом досі тримаючись за руки, Елінор і Теодора вибігли у сад перед кухнею дому на пагорбі. Увірвалися через чорний хід на кухню і побачили Люка з доктором, які поспішали їм на зустріч. «Що сталося?» – запитав Люк, перехоплюючи Теодору. «Що з вами?» «Ми ледь не збожеволіли», – стомлено промовив доктор. «Ми вже кілька годин вас шукаємо». «Там був пікнік!» Елінор впала на кухонний стілець і подивилася на свої руки, подряпані, закривавлені і бозна, чому тримтливі. «Ми намагалися вирватися!» Вона простягнула їм руки. «Там був пікнік! Діти!» Теодора, схлипнувши, стиха засміялася і сказала. «Я озирнулася! Коли ми йшли, я озирнулася! Діти і цуценя!» Елінор Теодора стрімко розвернулася і притислась обличчям до її плеча. Елінор, повторювала вона, Елінор. Обійнявши Теодору, Елінор підвела очі на Люка і доктора. Вона відчула, як кухня несамовито захиталася, і час, яким вона його завжди знала, зупинився.